Och för en historiker, det är ju en gudagåva. Nu kan vi verkligen få reda på kontexten. Här har vi ett rike. Om det är så att vi lär oss förstå det, ja, är det, det inte finns. alls självklart. Nej, men det finns experter som kan det. Och att knäcka de här koderna, det kan vi återkomma till ganska snart. Men, men man väl har gjort det och har de här experterna som sitter inne med koden, då kan vi börja skriva historia. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig som heter Dick Harrison och är professor i historia i Lund och Katarina Harrison Lindberg, Dicks fru och författare. Och den här podden går ju till så att vi sitter och pratar som vi gör där hemma ungefär. Vi har två arbetsrum i vår villa och en varandra där vi sitter och äter lunch och de samtalen... ...blir nu podd. Fast nu sitter vi i en inspelningsstudio i Lund istället. Och idag ska vi prata om skrift. Skriftens utveckling. Ja, och det här är ju... Det låter ju kanske inte så rafflande. Men om ni har hängt med oss nu från början så har ni hört om dinosaurier... ...och ni har hört om Venus från Willendorf och... Göbekli Precis. Och det här är skriftlösa samhällen... Ja, dinosaurierna är naturligtvis skriftlösa, men, men Venus från Willendorf då för 30 000 år sedan och Göbekli Tepe för ja, 10 000, 10 000 år, sedan. år sedan. Det här är ju innan man börjar skriva... Och det gör att vi har jättesvårt att tolka det vi hittar. Vi kan inte sätta in dem i en kontext och brukar därför som historiker överlämna jobbet åt arkeologer, antropologer, paleontologer och andra att ge oss någon sorts version av sanningen. Men när vi går in i skriftens tider får vi konkreta ledtrådar till vad det är vi ser. Och traditionellt brukar man säga att det är då historia börjar. Det är då vi inom vårt fack kan bidra på riktigt och sätta in saker sammanhang. Och därmed startar också den kommunikationstekniska utveckling som gör att människor kan snabbt utvecklas, lära sig av varandra, lägga nya pusselbitar och rusa raka vägen in i moderniteten. Det har alltid uppfattats som en vattendelare i människans utveckling. Det är en av de viktigaste händelserna skulle jag säga i mänsklighetens historia att vi fick skriften. Mm. Då gäller frågan varför? Fick vi den. Hur kan det komma sig att människor som är av naturen väldigt lat och slö bestämde sig för att överge det otroligt mycket lättare kommunikationsmedlet att prata på bara till att formulera sig med märkliga tecken på lertavlor eller papper eller inristade. Det är en väldigt komplex, stor, stort hopp. Framåt att överhuvudtaget göra det här, lägga tid på det. Varför? Man hade ju gärna velat säga OHD för att de vill berätta jättespännande historier, men så är det ju egentligen inte. De här äldsta texterna som man hittar är ju väldigt. Torr information, ofta, det, ofta handlar det om räkenskaper. Så vi får ja, här folk... i magasinet i Mykene har jag precis lagrat så, så mycket spannmål. Punkt. Ja, men det handlar ju om att man har velat hålla ordning på saker och ting. När man har haft lager, när man har haft eh, förbindelser med andra så har man behövt veta vad som, vad är det vi har, vad är det som eh, lämnar det här lagret, hur, hur, hur håller vi, det, det, det är ett sätt att hålla reda på sin sin verklighet för att slippa ha det i huvudet. Man brukar säga att det här är alltså en indirekt konsekvens av att människan bygger upp komplicerade sociala system med byar, städer, ståskaligt jordbruk, specialiserade yrkeshåller så att de till slut blir så illa tvungen att hitta på skriften för att hon kan inte komma ihåg allting själv. Och då ska man komma ihåg att folk förr i tiden var mycket bättre på att komma ihåg saker än vad vi är. De hade nemotekniska förmågor och upparbetade minnesteknik just för att slippa skriva ner allting. Men till slut når man en nivå där du helt enkelt blir tvungen att hitta på hjälpmedel. Genom att teckna ner saker, ha någon liten anteckningsbok eller någon sorts minnestavla så blir det faktiskt, när du väl har knäckt koden, vad ska vi nu ha för tecken, lättare att komma ihåg? Alltså det här praktiska behovet föds när du skapar komplicerade större samhällen. Dessförinnan behöver du inte och då är det ingen som har en tanke på att göra det. Henrik Småla här från podden Under 15. Det är podden som lär dig om nya saker varje måndag på under 15 minuter. Nu finns det ett nytt avsnitt ute med IKs e Nordens chef Jenny Ram där vi lär dig allt om poddindustrin och dess framfart. In och lyssna överallt där poddar finns. Men är det nödvändigt att det händer då om man nu har ett samhälle och eh, med Ja, vidsträckt handel, jordbruk, statskultur och, och allting. Har alla sådana samhällen alltid skrift? Eller finns det undantag på det? Nej, alltså människan är av naturen ganska lat. Och som sådan kan nog säga, nej tack, skriftsystem är inte för oss. Vi klarar oss ändå. Och sådana... Mycket högtstående kulturella civilisationer finns faktiskt. Det kändaste exemplet är Inkariket i Peru och hela den andinska kultursfären alltså mm. högkulturen i Sydamerika innan conquistadorerna kommer. De hade inget skriftspråk. Att vi vet väldigt mycket om Inkarikets historia på 1400-talet beror på att de hade avancerad minnesträning, praktiska hjälpmedel som ett knutsystem som heter Quipo som man använde för att förmedla kunskaper, alltså knutar, gav koder, koderna visade vad man skulle göra. Och minnesträningen i vad som hade hänt tidigare gjorde att inka -ädlingarna och deras historieskrivare snabbt kunde förmedla detta på spanska efter att deras land hade blivit erövrat. Alltså vet vi väldigt mycket om det. Men de hade inget eget skriftspråk, utan originalet menande. där är alltså det spanska nedtecknandet av inkafolket själva efter att de hade blivit underkuvade. Och det finns fler exempel på ganska högtstående civilisationer med tempelkulter och kungariken som har haft den här typen av muntligt traderad minnesträning. Hela Söderhavet har gått om sådana exempel. Tonga, kungariket i Stilla Havet, där kan man tradera minnen av kungar från 900-talet och framåt. Liksom i mycket stora delar av Afrika. Tittar du på Västafrikas Afrikas griottkultur där en ja, minnestränare kan nämligen att rappa fram historien med någon sorts rytmiskt tal långt tillbaka till 1300-1400-talet i fler olika samhällen så väljer du det spåret så kan du strunta i skriften. Och flera kulturer på jorden har alltså gjort det, vilket vi historiker djupt beklagar eftersom vi har mycket svårt att komma åt dem idag. Men de stora de civilisationerna som vi läser om i skolan, alltså Mesopotamien, Egypten, Kina, Induskulturen, de bestämde sig samtliga, uppenbarligen var och en för sig utan att ha influerat varandra, att ta steget in i den skriftspråkliga världen. Och det är för att det blev nödvändigt, tyckte de. För att funka. Och då kommer man ju, man, ska, man, ska, man, ska inte, man ska inte förenkla det här utan det finns ju då experimentfas innan man går ner och tänker nu ska vi ha koll på varulagret här i vårt palats. Hur kommer man ens på tanken att förmedla ett, en, en företeelse? Okej, okay, hur ska du skriva sol? Ja, men precis. Hur gör du? Alldeles i början så var det ju, så var det ju inte som att man hade ett, ett alfabet och, och, och att det var nedbrutet i de här små beståndsdelarna där ett ljudvärde är ett tecken. Utan från början var det ju, var ju ett tecken... Bet, liksom mycket, betyder mycket mer. än sol var en sol, helt ja, det, är ja, det är bildskrift, skulle säga. Eller om vi vill använda ett fina råd, ett piktogram. Protoskrift kan vi kalla det också. Och sånt har vi från flera olika delar av jordklotet. Och då är det sådär 5000-talet, 6000-talet före Kristus och framåt. Och det kan man ju tycka att det är fiffigt, men det är ju... Eh, extremt opraktiskt. Ja, det är ju faktiskt det. Ja, men jag tänker du ska rita... En människa ser på solen. Ja, då ritar du en människa och sen ett öga- pil uppåt och en sol. Då har du människa, sol- att ja, du har fyra tecken minst för att visa allt det här. Föreställ hur många tecken du behöver för att berätta en liten novell. Eller berätta vad ligger nu i varolagret. Eller hur kul var det när vi besegrade fienden i förra kriget. Då har du genast hundratals eller tusentals tecken som behövs. Och det, det kan man inte ägna sig åt att lära sig om man inte bara håller på med det. Och det var just det de gjorde. De som de första civilisationernas skrivsystem tycks ha känts till av en liten elit som hade det som jobb, skrivare, knutna till tempel eller till hov som hade som yrke att nedteckna för det var så svårt att lära sig de här knasiga, långa, bizarra systemen att det var ingen som hade tid och möjlighet att göra det för övriga mänskligheten var fullt upptagna med att överleva alltså plöja, skörda, kriga, skydda, dreja men skrivarna fick klara av allt det här och det är klart att inget samhälle skapar ju ett sådant system med den typen av teckenvärld om man inte känner att det är absolut nödvändigt för att klara av hela samhället. Och det här det sker för sex... År Man bör sedan, experimentera, men, men alltså sådär 3200 före Kristus, 3100, de brukar vi mena att då har bildskriften tagit steget över till så pass rationaliserade teckensystem att de går att använda. Och då är det ändå hundratals tecken som ska in i skallen. Och det är det att till exempel hieroglyferna i Egypten, Kilskriften i Mesopotamien eller en märkligt svårtolkad skrift i sydvästra Iran elamitiska, proto -elamitiska, som man har problem att tolka. Jag tror man håller på försökt men har inte lyckats helt. Men det är alltså 5200 år sedan. Sen har vi en uppsättning teckensystem som de här små eliten av skrivare kan använda. Som då tar order av präster och kungar, men, men som har den här speciella kunskapen att kunna förmedla saker som fästs på pränt. Det är ju lite intressant då att det här sker Det sker i Egypten, det sker hos summerer och flera andra. De bor ju inte så där jättelångt ifrån varandra egentligen och ändå är det så olika. Ja, vissa har ju menat att de har påverkat varandra, men det är sannolikt fel. För då hade de sett och hade skrivit sig med sett ungefär likadana ut också. Och det gör de inte. Alltså kilskriften i Mesopotamien, dagens Irak med omlägg, det är någon sorts kila som man sticker in på letavlor i olika geometriska mönster. Och påminn inte ett dugg om hieroglyfen i Egypten. Och alla som har sett dem vet ju att det är verkligen en blandning av bilder och olika små tecken. Så det här kan bara förklaras med att det växer fram spontant, parallellt. Offrenhistoriker, det här är ju en gudagåva. Nu kan vi verkligen få reda på kontexten. Här har vi ett rike-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 Har, har en kung? Ja, från och med nu, cirka 3100 före Kristus, vet vi det? Och vet vad Förste, kände, med namn kände individen i världshistorien heter? Det är en egyptier, han är kung. 3100 före Kristus, vad hette han? Ja, du får berätta. Han heter Skorpionkungen. Kan man väl inte heta? Jo, och nu tänker alla, herregud, då har jag sett en film om Alltså The Rock, Scorpion King. Det är en fruktansvärt dålig film som inte har någonting med verkligheten Skorpionkung att göra. Men Skorpion eller Skorpionkungen när man gjorde den här Usla-filmen. han var så, en människa. Så alltså, den här? Man, han var kung av Egypten, så tog man namnet ifrån den första kände individen i världshistorien. Och det vet vi på grund av att det är precis då Egypten har börjat använda hieroglyfer på ett begripligt vis. Vad tänkte hans mamma och pappa? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men han härskade i Övre Egypten, alltså mellesta och södra delen av landet. Eh, nu är källorna så dunkla att det kan vara två personer. Alltså skorpion ett och skorpion den andra. Men eh, under alla omständigheter det heter så nämns de här som verkliga härskare i tidiga egyptiska listor. Kungalistor alltså. Det står inte vad han gjorde. De här listorna har också andra namn på härskare. En skall hetat Ka, en skall hetat Narmer, mer känd som Menes. Och Han ska ha enat övre och nedre Egypten till ett land och brukar räknas som den första faraon. Och det här är alltså 3100-talet före Kristus. Alltså mycket, mycket, mycket länge sedan. Mer än 5000 år sedan. Och vi vet det här just för att de nämns i skrift i de här hieroglyferna. Ja. Och alltså, de Men... vet ju hur de ser ut också. Ja, precis. De är, och hieroglyferna är ju ändå de är ett väldigt bra att alla vet hur de ser ut. Egentligen. De är ett bra exempel på hur de här tidiga skriftsystemen liksom fungerade att det är jättemånga symboler, hundratals symboler som används, och de kunde antingen syfta på ett helt ord, eller ett ljud, eller någon företeelse, och sen så fanns det liksom grammatiska figurer som liksom avgjorde då hur, hur meningen verkligen skulle gestalta sig. Och det här systemet blev ju jättekomplicerat, så det var inte så att alla egyptier kunde hieroglyfer, utan det var ett lärt skikt som, som lärde sig det och ägnade sitt liv åt det. Och sen, sen kunde kanske en del, några stycken, men, men de som verkligen kunde skriva, de fick ägna de, de ägnade sitt yrkesliv åt att, att göra det. Och naturligtvis försöker man försökt med att rationalisera då och då. Alltså kan man inte göra det systemet lättare? Experimentera med hieroglyfer. Hieratisk skrift kallar man det. Det är en rationaliserad variant. Även den är då kopplöst svår att lära sig för gemene man. Och sen går man vidare till demotisk skrift. Alltså man experimenterar, har skriftsystem parallellt i hundratals år. Men det är fortfarande en elitsyssla. Man har inte tid och råd att ägna sig åt att lära sig den här om man inte ingår den här lilla skrivarkasten högst upp. Men det blir väldigt vackert. Mm -hmm. Har man inte det här i färskt minne så kolla in Asterix Storyfält, Den gamla C-albumet. Det finns en egypte med och han tänker och pratar hieroglyfer hela tiden. Väldigt vackert, väldigt, väldigt. Nu tänkte inte jag passen så väldigt vackert. Jag tänkte att ja, alla resa. som har rest i Egypten vet att det är väldigt vackert när man får se det här. Hur det ser ut. Ja. Men det är ju inget som vi fattar heller. När man ser det här, när man åker ner till Egypten på 16 17 talet så ser det ut som klotter eller märkliga magiska koder. Det är ingen som kan läsa det. Och det gäller skildskriften också. Ja, för det här var skrifter som man helt enkelt övergav såning om. Och man glömde bort hur man tolkade dem. Ja. När lyckades man förstå hur det fungerade igen då? Alltså så sent som under antiken alltså ända fram till alltså när kristendomen slår igenom så finns det folk som kan läsa det här men det dör ut fullständigt alltså kristendomen och islam dödade alla rester av kunskaper och sen läser man på grekiska, latin och arabiska istället och ingen av dem kan läsa hierog hieroglyfer och kilskrift men intresset väcks under upplysningstiden, 1700-talet- för då ska man iväg och visa sig vara upplyst och smart- och lära sig om världen och upptäcka främmande världsdelar. Alltså det är Kapten Cooks resor i Söderhavet- och det är Karsten Iborgs resa till Japan. Och Linnés alla Ja, och allting. Precis, och då åker man ut för att ta reda på allting- och man ska vara nyfiken, man ska systematisera, katalogisera. Hittar man en massa märkliga tecken så ritar man av dem- jättemycket, även om man inte fattar ett dugg. Och så plockar man hem dem och fattar ju att det här är någon sorts gammal teckensystem. Och då börjar man också ja, eh, försöka lösa... Precis. Jag nämnde nu Karsten Nibor, och det är en intressant figur. Han, han blir då anlitad av danske kungen. Han åker med till ett forskarteam ner till lyckliga Arabien, Arabia Felix, för att undersöka. Han har med sin Linné-lärjunge, den jobbigaste lärjunge, Peter Forskål. Åh! Oh. Han är, känd. Precis, han är känd och han var jobbig. Han dog i Jemen och ligger begravda fortfarande. Faktum är att Nibor var den enda som kom hem. Alla andra deltagare i expeditionen dog. De klarade inte av, de fick malaria och sånt. Men under sina resor så plockade Nibor hem kopieringar, kopierade inskrifter i Persien. För det här tog han till Danmark alltså? man han plockade hem något till Danmark och Tyskland och lät publicera. Så det de kände man alltså till. Men det är inte ingen fattade vad som stod. Och då kommer G Georg Friedrich Gråtefänd in på scenen. Grotefendt var lärare. Han bodde i Göttingen i norra Tyskland. Och han hade som hobby att lösa problem. Alltså pussel pussellösare. gåtor och pussel. Ju svårare desto bättre. Och han slår vad med några vänner om att han kan lösa problemet med det här kilskrifter som Nibor har plockat hem. Om han bara försöker. Ja, klarar du inte alls av? Jo och då. Och så står man vad och han börjar analysera tecknen och leta efter mönster, alltså knäcka koden. Och den 2 september 1802, ett datum som har gått till fornforskningshistorien, kan han belåtigt känna att han har tolkat de gamla persiska kunganamnen Darius och Xerxes. Han vet precis vilka tecken som betyder detta. Och då har han ju en ingång, då finns det ju liksom en nyckel till att komma vidare så. Precis, Sam. och sen kan man fortsätta att utforska. Och det här är ju då, alltså, kodknäckning, det är alltså matematiker, lingvister, det är alltså alla möjliga människor som är bara allmänt intresserade av att lösa gåtor som ger sig i kast med det här. Och när väl gråter har lagt första stenen, sen går det mycket, mycket snabbare. Och samma sak gäller ju hieroglyferna, de kommer ungefär samtidigt. Det är när Napoleon tar Egypten, alltså fransmännen ockuperar Egypten under några år. Ja, precis, och då 1800. reser det väldigt många forskningsresande dit för att... Ja, så alltså Napoleon plockar inte bara med sig soldater, han tar till ett helt forskningstimt ja, för att kartlägga allt. Description de l'Egypte, beskrivning av Egypten i massor av volymer. De fattar ju inte dugga vad som står på hieroglyferna. Nej, men Egypten blev ju jättepopulärt på den här tiden... Ja, empirstilen ja. förändrades och damodet och allting och möblerna skulle vara egyptiska. Men vad tusan står det där? Eh, britterna besegrar Napoleon och snor hans viktigaste fyndsätteljer och hieroglyfer och rosettar stenen. Det finns ett British Museum i London men fransmännen blir fortfarande första king på att tolka den. Och det gör de. Och sätta stenen vi har faktiskt varit och tittat ja, ja, på den. Den är utställd mitt i British ja, Museum. och En det... av de verkligt mest spännande fynden överhuvudtaget från den här tiden. Och Då den ser ut som system. en... Eh, eh, den är inte jättehög, den är ju kortare än vad en människa är. Som en, som en lite, men ändå som en liten hög, högsträckt stenbubble, kan man säga. Ganska mörk sten, jag vet inte vad det är för stensort faktiskt. Och sen är den ju alldeles fulltecknad med tecken på liksom alla sidor. Mm. –Intressant är ju då att det är treteckensystem. –Precis. –Det är hieroglyfer, så är det demotisk skrift som då är en av de mest rationaliserade skrifterna i Egypten. –Och grekiska. –Och det kan man ju. –Grekiska är mycket, mycket lättare. Det är ett vanligt alfabet. –Så därmed kunde Jean-François Champollion på 20 talet med mödosamt kodknäckande lösa det. –Första ordet han kunde dechiffrera var Ptolemaios som var namnet på mängder av makedoniska, egyptiska faraoner under hellenistisk tid. Och efter att ha knäckt det namnet kan han gå vidare. Men undrar ju vad de har haft att sätta stenen till från början. Vad poängen med det här var. Mm. Men tur att den fanns då. Att ja. det var samma text på så, alla sidor. Ja, i och med det så kan man alltså börja gräva ner och ta reda på vad som har stått från början. Och då blir man mycket snart desillusionerad. För man hittar ju... Tråkiga listor. Ja, precis. Man hade ju förväntat sig då kanske att få spännande sagor och myter och... och... De kommer, men de kommer inte direkt. Det är inte majoriteten Nej. av texterna. Utan det är räkenskaper och, och sen blir det lagstiftning också. Ja, så småningom. Nej, jag känner att du har ju commitment issues. Jag håller det lite öppet. Men du måste ju satsa på något. En skit som skitsemester med den här? Nej. Tål En jävel på att parkera. Kan man skriva så? Vi har något för alla. Hitta just din bil hos oss på Blocket. Acast tipsar. I Johannes Hansen podcast får du lära dig hur du återhämtar från utmattning. –blir smartare än din ångest och uppnår dina mål snabbare. Du får också lära dig att bli en starkare ledare– –som får både dig själv och andra att växa. Johannes Hansen podcast släpps varje vecka i samarbete med Icast. Varsågod. Det mest trista exemplet, där man trodde man verkligen hade hittat något spännande, det är när man vände sig mot det, det tidiga arkaiska Grekland. Alltså sagornas Grekland. Att läsa vanlig grekiska, det lär man sig på gymnasiet om man skulle vilja det. det är inte svårt, men och då får man 4 500 talet det är lite så kattes och platon, den typen av grekiska. Men vad man helst ville ha det i den här tidiga fasen, kung Minos, Theseus, Achilles, den tiden och då hade man ett skriftspråk som gick att tolka, stavelseskrift, linjär B. Och det tolkades. Och så trodde man att man skulle hitta Sjönlitteratur från hjältarnas egen epok. Vad skrev man vid Agamemnons hov? Vad skrev man på Itakan och Dyssefshaskade? Men det visar sig att i princip allt material, eller det allra, allra mesta, var tråkiga förteckningar över vad som finns i magasin. Uppräkningar, alltså byråkratiska skrifter som behövs för palatsadministrationen. För det var ju därför man hade uppfunnit skriften var ju ingen som hade tid att skriva ner långa epos. Man tyckte säkert inte heller att det var det man behövde göra, för de kunde man ju, de, de berättade kunde man. man. Exakt. Så har, ju ganska, så har det ju varit länge med litteratur faktiskt, att den har ju berättats muntligt om och om igen. Man har inte tyckt att man behövt skriva ner den. Mm. Men man lyckades ändå tolka det. Både hieroglyferna och kilskriften, liksom det här linjare B, hade man så många tecken för att det gick att tolka. Och så har man sen kunnat beta av den ena skriftspråkliga traditionen efter den, den andra. Men... Även på andra sidan Atlanten, jag menar Mayafolkets hieroglyfer kan man tolka. Du kan alltså skriva krigshistoria om Mexiko på 300-talet efter Kristus. Men allt har ju inte tolkats. När jag gick i skolan så fick man höra om linjär B och så fick man höra om linjär A där det var ett språk som man inte förstod. Ja, linje A skall ha tolkats, alltså in, inte tolkats, man, man försökte tolka det men man kunde inte begripa någonting av det. Men vi, det vi förstår tecken. tecknen, men vi? vi vet fortfarande inte vad vi de skriver. skrivit. Vi tror att tecknen. Linje A är alltså det som skrivs på Kreta, den minoiska kulturen. Och det är med alls säkert inte greker, så de skriver inte på grekiska. Linja A är ett system av skrift som man då har på Knossos och andra gamla platser och labyrinter. Den här kulturen som de gamla grekerna var lite rädda för, havsbaserade civilisationen. Och där har vi så pass många texter att vi kan se tecknen, vi kan bygga ihop någon sorts struktur kring dem. Men vi har fortfarande ingen aning om vad det står. Det är väldigt fascinerande faktiskt. Har vi tolkat tecknen rätt? Ja, det är ju inte säkert. De kan ha ett annat ljudvärde än i linja b och vet du vilket språk de talar? Ingen aning. Så det behöver inte alls ha varit något som liknade. Det Nej, kan ju ha varit något helt inte. annat. Så här har vi alltså ett Nobelpris som ligger och väntar på den som kan knäcka det. Men det blir svårt. Dessutom vi har vi betydligt färre linje A-tecken än linje B. Eh, man har alltså sammanlagt, om du räknar upp alla tecken omkring 7400. Och det är inte mycket om du ska bygga upp ett språk och en förståelse. Finns det andra sådana här tecken som, som där vi har men som fortfarande inte, är, ja, det är, inte det, är tolkat? Det mest frustrerande och nu anlägger ett globalt perspektiv det är det vi hittar i Pakistan och i Västra Indien, Induskulturen. Vi brukar tala om fyra stora flodkulturer. Vi har då Egypten, Nilen, vi har Mesopotamien, vi har Kina och de kan man tolka. Alltså kinesisk bildskrift lever vidare i rationaliserad form idag. Som kinesiska. Så de här tre, de har inga problem. Men induskulturen, med centrum för nu under Pakistan, den fjärde stora flodkulturen, där har man mängder av tecken. Man omkring 400 tecken som vi vet användes. Och det här har varit känt sedan 1800-talet och forskarna har frenetiskt försökt tolka den ända sedan dess. Men det man vet inte vad det står. Nej, alltså. det finns inskrifter omkring runt 4000 föremål. Och det är verktyg, det är lergods, det är framförallt en massa sigill, alltså äganderättighet. Så det borde ha namn, kanske? Ja, eller tidiga femor, Jag har ingen aning. Men det är alltså så pass korta texter. Att det går inte att sätta in dem i meningar och sammanhang. Flertalet av de inskrifterna utgör sig mellan fyra och sex tecken. Längsta inskriften vi har på induskulturens skrift omfattar 17 tecken. Och det är ju inte mycket. Det, vill säga det är väldigt svårt att sätta in det här i något så större sammanhang. Ett annat problem är att vi har ingen induskulturell korsättastel. Nej, precis. Det finns ingenting att Nej, jämföra precis. med. Vi har inte någon sorts ingång till en kod. Så vi vet inte vad det är för språk? Och vi Nej. vet inte vad det är för ljudvärden och vi vet egentligen inte vad tecknen motsvarar. Alltså hur mycket av en text det motsvarar ens. Om det Nej. är bara ett litet ljud eller om det kanske är ett helt ord eller... Eftersom man ändå har 17 tecken i följd så kan det ju ändå vara, någon sorts mening finns det, men vi har inga letrådar alls. Huvudskälet till att det är så olyckligt är att induskulturens skrift överges tidigt, redan omkring 1900 före Kristus. Och det är väldigt svårt att hitta paralleller och bra jämförelsematerial i senare indisk historia. Man har försökt. Men det stupar framförallt på att vi inte ens vet vilket språk de här människorna talar. Vi har ingen aning. Hela kulturen försvinner, beblandas och sedan antar den ett helt nytt utseende. Så här ligger det också ett sånt här problem som väntar. Ja, så kan det gå. Ja. Och Sådana här icke-avkodade teckensystem finns alltså lite överallt på jorden. Till och med på Påskön i Stilla Havet har man ett teckensystem som fortfarande inte har tolkats. Nu är det ju dessutom så att det räcker inte. Att kunna läsa en skrift bara för att man, att kunna läsa en text bara för att man har kodat av skriften. Nej, man måste ju veta vad det är för språk också. Ja, och då har vi ju någon sorts ibland förutfattad mening av att alla språk är släkt med varandra. För det är de flesta idag, de här indoeuropeiska språk. Alltså svenskan är på långt håll släkt med hindi och dari och parsi och alltså alla möjliga språk. Ryska och liksom finska är släkt med ungerska och estniska. Vi känner till språkfamiljer som kan hjälpa oss att tolka språk. Nu ska vi med en gång säga att det betyder ju inte att det är jättelätt. Nej. Många svenska förstår en grek utan vidare. Att Nej, för att släkt. även om Nej, precis. Språken kan vara släkt, men de behöver inte vara väldigt lika för det. Nej, men... men självklart. Men alltså, pitar betyder far på sanskrit. Fader, pater. Det är alltså, går man to the basics så finns det likheter. Och de här likheterna finns i grammatiska strukturer också. Men det här gäller inte alla språk idag. Och det gäller definitivt inte alla historiska språk. Och om vi inte har någon direkt ledtråd från ett annat språk så kan det vara fullständigt omöjligt att förstå vad som står. Även om vi kan tolka deras skrift. Och då har vi det här kända exemplet. Etruskarnas språk. Etruskarnas, som alltså bodde i Italien. Precis. Min favoritläsning när jag var liten och bläddrade i böcker som stod i mammas och pappas lilla bibliotek. Det var en bok som hette Två miljoner år och den hade vi också. Ja, jag vet. Jag har gemensamma minne. Och det fanns ett kapitel som hette Det begåvade och levnadsglada är Och de hade man aldrig talat om. Så då bläddrade man. Men man visste att de var begåvad och levnadsglada. Ja, för man har massa målningar av dem. Och då försökte jag läsa kapitlet som visade sig för en 9-10-åring vara väldigt tråkigt. För det står inte mycket om dem. Vad de gjorde i övrigt och deras historia. För det var bara utomstående bara alla ska romerska betraktas som hade skrivit om dem. Själva så hade de tydligen inte skrivit någonting. Nu vet jag att det hade nog visst, men vi kan inte läsa det. Etruskernas alfabet är lätt tolkat. Det är inte svårt. Men det kräver ju att man kan läsa deras språk också. Och etruskerna, de, de levde alltså på... 500-talet före Kristus det språk dör ut under romersk antik de bytte till ja. latin efter ett tag eh. Och vad var de för några? Ja, eftersom man inte vet vilket språk de talade så hade man ingen aning om det. Man började spekulera redan under antiken om att de är invandrare från Minrasien eller något annat. Vi vet, eftersom vi har kunnat kolla upp dem med mitokondrien DNA-analys, att de hade bott i Italien sedan urminnes tid. Sannolikt kommit in med jordbruket tusentals år tidigare. Men alltså trots att vi har omkring 13 000 inskrifter så vet vi fortfarande inte vad som står där. Det är ju rätt mycket ändå. Ja, precis. Och det beror ju bara på att det finns ingen språklig granne. Det finns hypoteser om att de är, det här är släkt med rätiska och lämniska. Hur många känner du som kan de språken? Ja, ingen på raka arm och sådär. Rätiska talades för i Alperna, lämniska på ön Lemnos- men är det, är det så att man vet att det är så eller är det bara något man... Nix, för de är också otolkade. Eller man vet inte alls vad som står där men det kan eventuellt enligt vissa hypoteser möjligen kanske, kanske, kanske påminna om etruskiska. Och de har konstruerat en, en språkfamilj av de här tre. Man kallar dem för de tyreniska språken, rätiska, lämniska och etruskiska som någon sorts klumpgrupp över syd- och europeiska språk som man inte kan tolka. Hmm. slutsumma, vi vet inte vad truskerna skrev eh, roliga är ju att vi har lånat från det truskiska i svenska via latinet fönster, person och andra ord som romarna plockar över tycks gå tillbaka på det här fortfarande otolkbara språket så Men ja. hur vet man det då? Eftersom romarna tog över det och då går inte tillbaka till gamla latinska former. Det kan inte länka till indoeuropeiska former. Men romarna var lite kulturella lillebröder till ett och influerades av dem. Så där tycks de ha fått in de här orden och på så sätt fört dem vidare. De hade hus med fönster i alla fall då? Exakt. Nåväl, det här är alltså då teckensystem som är svårtolkade och språk som är svårtolkade. Men vi måste ju på något sätt gå vidare. Hur kommer det sig att vi inte har de här märkliga piktogrammen och bildskrifterna och krångliga hieroglyferna idag. För det finns, idag kan ju alla lära sig läsa. Unga gör det i skolan. Vissa ännu tidigare. Det hade vi inte gjort om vi hade suttit med hieroglyfer. Nej, men vi har ju förändrat. Vi har ju förenklat skriften så himla mycket. Den har den har ju liksom, successivt har den ju liksom blivit lättare om den från början då var de här komplicerade systemen där ett tecken som hieroglyferna som vi beskrev tidigare där tecknen kunde betyda liksom ett föremål eller någon grammatisk grej som behövdes i meningen eller så så har man ju så småningom brutit ner det här så att ett tecken motsvarar ett ljudvärde Men då hoppar man långt fram i tid det finns en mellanfas Tänk nu, du är lat och du är skrivare om du inte vill sitta och memorera hundratals tecken så får du ställa allt med himmel och jord. Så börjar man med stavelser. Börja med stavelser. Precis. Jag, sta, var, så här. Okej. Sta, vad. Det är två. Då kan man, om man nu bryter ner ett normalt språk till stavelser så kan du få kanske mellan 90 och 100 tecken. Lite lättare att lära sig. Det är fortfarande väldigt mycket, men det är betydligt lättare än tusentals tecken. Så många av de här första rationaliseringsförsöken som slår igenom, till exempel linja B, som de här gamla akaiska grekiska hjältarna använde till sina varulager, det, det är stavelseskrift. Nästa steg blir då att kapa stavelserna och bara ta ljud. Precis, A, ja, b, s, precis och så vidare. Då får Den får vi av alfabet som vi har nu. 25-30 tecken istället. Ja. Nu gick man ett steg längre och tyckte att vokaler är onödiga. Det vet man ju hur de låter. Så bara konsonanter, då får du kanske mellan 15 och 20 tecken. Och där någonstans uppfinner man alfabetet. Och var befinner vi oss då ungefär? Ja, det grälar man om. Framförallt libaneser och syrier. Vem uppfann alfabetet? Just det. Har inte vi varit i Ugarit? Ugarit, precis. Det är ingen ställe man åker till nu, för det ligger Syrien och där är det krig. Men, Men var, vi har varit den gamla, där gamla, goda länge sedan. tiden när, när Syrien var ett land som det var fred i och tycktes vara på väg att glida in i vår del av västerländsk kultursfär och det var många turister som dit. Då ledde jag turistresor. Och du var med och vi gick omkring i Ugarit som en utgrävningsplats. Ja, och det precis. var egentligen väldigt fint där med, med ett ganska stort område med... Ja, raserade byggnader kan man väl förstå då. Men alltså ett stort område med, med ruiner och det var, pågick utgrävningar när vi var där. franska fransk arkeolog som tyckte vi var i vägen och inte ville, skulle gå där och störa. We don't really have time for you eller något sånt där sa de till oss när vi var nyfikna. Men där var man först där då? Ja, omkring 1200 före så har man använt kilskriftstecken. Alltså kilskrift, det här jobbiga konstiga Men man har bara använt tecknen för att ge ljud man har alltså tagit gamla tecken gett dem nya värden så att det blir ljudvärden. och det här brukar man i Syrien säga är världens äldsta alfabet och Syrien är jättestolta över att de uppfann det Libaneserna hävdar att det var dem i Byblos och andra städer vid kusten menar att det var vi som var allra, allra först de kan uppfunnit det här samtidigt för vi vet att det är samma själ det är samma kustcivilisation mm. och de som bor där Fenikier kallar vi dem. Kananer kallar de sig själva. De är utpräglade handelsmän. Den stora handelscivilisationen på Medelhavet. Så det är inte konstigt att de vill ha ett fungerande skriftspråk? Det gäller att göra det snabbt. Mm. Alltså det, de har inte tid och råd och lust att sitta och ha långa listor och ens stavelser utan det gäller att snabbt förmedla information. De måste kunna anteckna, måste kunna snabbt låta någon veta vad det är som gäller- och det här är ju att folk som grundar kolonier på Sicilien och i södra Spanien och säkert åker i Kanarieöarna. Alltså det är, det är långa resor, de, de är effektiva och de behöver verkligen bra kommunikationsmöjligheter. Och antagligen någonting som funkar för alla. Mm. Och det här fenikiska alfabetet, det är alltså uralfabetet För när de har knäckt den här ljudkoden, så här gör vi. Ja, alla runt omkring kan ju göra samma sak. När väl ett folk har brutits ur den här flaskhalsen och lärt sig att man kan ha ljudvärdestecken. Ja då kan araber och israeliter och greker och romar och ruskar göra det också. Så alla andra alfabeten i vår del av världen, alltså arabiska, grekiska, latin och så vidare då, kan ytterst härledas till den Och för den sakens skull kanske vi ska säga att vi här i Sverige, vi använder det latinska alfabetet. Även om vi inte skriver på latin. Men hur är det med runorna då? Det är din avdelning. Ja, det är... Gammal svensklärare Katarina Harrison Lindberg, runort här. Ja. När vi är ute och reser och tittar på runstenar, då är det Katarina som får tolka. Och jag och Nala så på och tittar. Så behöver vi titta. Jag är så glad över att runorna kommer upp, för det här är bara några... Vi spelar in det här precis några dagar efter att man har hittat en ny runsten faktiskt i Norge. Den som är ja, nu då världens äldsta runstenen, helt, helt nytt fynd. Det är ju häftigt. Men, nej, men runorna är ju också utvecklat ur ur de här alfabeten, ur det latinska alfabetet, och de, alltså för att man, man träffade ju på dem. Så att de har ju vissa, vissa likheter har dem, och sen är de ju anpassade efter hur man använder dem här då, att man ofta ristade in dem på träbitar, så att man, man vill ju ha tecken som fungerade för det. Så att de är lite specialanpassade efter Men nu säger du att normen uppfann det här alltså? Nej, det säger jag inte. Jag säger att det äldsta fyndet är därifrån. Så just nu så leder väl dem. Ja, alltså norrmännen är ju annars mest kända för att de fortsätter med runor väldigt länge om man åker till Bergen och tittar på Bryggenmuseet så har de en massa runklotter som är utställt Ja, alltså, det är från 1100-talet tror jag Långt senare, där de fortsätter att skriva sånt där som Han kär i henne och du är en idiot och sånt där alltså vanligt vardagsklotter Ja, men å andra sidan, man hör ju på med runor länge på Gotland också, om man nu ska komma mm. här och, komma och komma. hitta rekord Och i Dalarna Färbojentor, skrev med runor fram till cirka ja, 1900. absolut absolut. Så... Men om nu skorpion, skorpionkung, är äldsta kända människa som vi känner till i skrift överhuvudtaget. Vem är då äldsta kända svensk? Om vi tänker på att det nämns i runorna. Om vi ska börja sätta svensk skriftlig historia och sätta ett namn på första kända individen, vem blir det? Då har vi en kvinna från Österlen. Som eh, vi kan i alla fall anta att det är en kvinna från Österlen som har haft en, ett dräktspänne, en fibula, med en runinskrift på. Och där står det ek onvodr. Och då föreställer man sig att den översättningen är jag onvodr. Och antagligen antingen är det den kvinnan som ligger i den här graven som, som har hetat så. Eller också är det den som har tillverkat fibulan eller den som har ägt fibulan. Men det är i alla fall... Ett eh, troligtvis då ett kvinnornamn. Så norrmanen får säga vad de vill men den skriftliga historien i Sverige, den börjar alltså i Skåne på Österlän. Ja. Tjej. Vill du säga att det är Svea rikes vagga nu? Nej, ja, åtminstone Nordens skriftliga kulturella vagga kan man väl ändå hävda in till dess nya rön görs. In, För det görs ju faktiskt. Ja, in tiden. till dess de i Norge då hävdar att nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Nu leder vi. Ja, tills vidare i alla fall. Ja. Det intressanta med allt det här är att vi ens kan ha sådana diskussioner. Eftersom skriften gör det möjligt att spekulera. Runor, linjer B, hieroglyfer och kilskrift ger oss sammanhang kontext och ledtrådar om människor. Som vi kan bygga upp historier av. Och då tar vi steget in i en del av mänsklighetens utveckling som kan kortläggas. Mycket ja, nu har det ju blivit spännande. så att vi har ju pratat väldigt mycket om skriftspråk som vi inte har kunnat tyda här, faktiskt. Men poängen med, med det är ju att väldigt mycket har vi kunnat tyda. Och jag menar, forskning pågår så man kommer ju lära sig att tyda mer och mer förstås. Och det här öppnar ju dörren till det förflutna på ett helt annat sätt än vad föremål kan göra. För föremål kan inte... Prata på samma sätt som en text kan göra med oss. Precis, och dessutom måste vi lägga till nu, allt är inte trista redogöra för vad som ligger i kungens magasin. När man väl har lärt sig använda skriften, tagit den till sig, så steg steget inte så långt till att någon tänker eh, äh, då ska jag fästa ned kungens senaste bravader i skrift också. Alltså förmedla in berättelser och historia. Och i nästa steg så kan du berätta sagor, epos, berättelser, Gilgamesh-eposet och så vidare. Så redan på alltså, tusentalet före kristig födelse så finns det Spännande, fascinerande redogörelse Och sen växer det här, för när man väl har lärt sig använda skriften så ser man också fler och fler användningsområden för den. Och då ökar användningen automatiskt. Och därmed också våra kunskaper. Det är fascinerande. Absolut. Och nästa gång vi möts i Harrisons dramatiska historia då ska vi ta nästa steg in i det förflutna och kliva in i pyramiderna i Egypten. Väl mött då.